Jean François Dupratekin badugu Benoit etxe begi gatietan onge ezatzen dugun egonontzoi. Ehu non, zer falta zaio gaurgun pilotari. Erre daiteke lehen komunikazioa informazioa komunikatzeko tresnak. Oh, eh? eh? modernizatu pixka bat mundu hori ere bai, gehien bateek ulleg dean pixkatera bai zer da Euskal pilota zenta galtzen ditugu jendeak eta azkent zortzi ustetan jende asko galdu ditugu, eta nola mintzatu gaur gaurko gazteriari eta gaurko neskei ere bai, Ala, zer da pilota, eta pilota izan leiteke ere bai, ni bizitutotan bezalatik egin entzalari, kirolori izan da nire di kirola, beste batzuk egin te futbola edo rubia, ni beti pilota. Eta beraz, jakitea lehenik zer den, ze kirol badiren, zenta askok ez dakite, zer da pasaka, zer da frontainiz, zer da ioko garbi, noradio lasten den eta nun, Fena, ala, eta hori dena egim sortu berdugu. Ez da egina horain artean. Eta beti finkatzen gira edo bizpairu kiloran inguruan. Eta beti azten ditugu beste kilor Eta nuski Euskal pilotaren erenariteke mamia, ispiritua. Eta Euskal nortasuna, pasatzen da, noski Euskal pilotaren bidarte ez. Eta hori, horroitarazi gazteriari, horroitarazi ere bai gaur egun. Eta, be, zertarako ez, be, berri do, atx berri bat eman joko horri di. egiteko, pilota bat asunekin, klubekin? Berris arremainingo hartu hartu arremainingo ideiagoren eta proiektuaren pasaraztiko nik hasidougulan ho jatanik hasidugu aurkezten gure programaba Frantziako Club guxeri. ez jajan duzun bezala ez gira bakarrik gure zeganbe gogoi gira, hogeimutiko hogo neka eh, eta ho hori aurke, dena aurkezten dugu uh, klo gusierik gero eh, importanteena, da em, orain arte uh, izan den funtzionmendua da pixka bat, eh, piramidal sistema bat, badalendakari bat, eta baitu ba, ba ba zorde batzuk, eta autatzen dituzte gauzak, eta giroazpian azpian jendeik segitzen dute. Eta guk, nahi genuke gehiago, martxan ezari, transbezala e sistema bat, komizio bako txak badauka bere poderea. Ogoita bat, kirol guziek ukande zan, haien xantza, bizitzeko. Eta ez, iru lau bostei bakarrik. Ogoita bien bitartez. Eta ezempoa e derena dugu, um, liluka epatu zauku nor uh, frontbol egzemplua. E Gia da ebi izan da... Uh, lan ikalaragarri bat eramana era izan aldena uh, Jean-Michel Didiermitertes benawei la marbatourte frontbol es ten caché existitzen bera eta gaur egun dugun uh, munduko uh, ola da munduari euskal pilota aurkezten uh, dugu euskal pilota frontbolen mitertes orduan certa Egiten balin badugu frontbolekin, egiten alginuke erebai pasakarekin, egiten alginuke ere bai e, joko garbiarekin. Holida eta beraz, kirolbako bako txakuk handezan bere esan bizitzeko eta zertarako ez, ebe sartzeko mundu modernu batean. Pilotak berantadu ere ez ezitzailetri batzailean formakuntzan, zer estrategia plantan ezagin nahi duzuen? Eh? Ba, estrategia da segurtatu, iskabat eta profesionalatu e, mundu hori ere bai. Gaur ikun e, ikusten dugun bezala, be, galtzen ditugu ba, balakigu tolosako formakuntza lekuri itxia izan adela, e, zertarako. Ez duk eta zen oso dinamikoa ere bai, eta ez da diruaren arazoa bakarrik gainera, gazte horiek ez dute ulertzen ere goian hautatuak dira gauzoriek eta ez dira espikatuak. Eta hau da komunikazio araso ahdi bat falta zaie komunikazioa. ez dakiite komunikatzen pilotaiekin. Goi maila nola tratatu badira berezkoak eskuskan, Ba dira, puntalariak uh, goi mailai batzen denean, eta horuk bon, horki, ogoita bat dioko egan duzu. Goi mailari buruz, um, zer, baduzua ikuspegi bat? Ja, danik, eh, eskuz, ja danik, dira, ba da nik, esku zahari dira, bat esku pilota, ah, arduratzen dena, pizka bat indartu lotura esku pilotarekin. Zezta puntako mm, profesionalak, ban dira, profesionalak frantzian, mena, eskotan joiten dira, ego alderat, Eta egualdaren uh, hi-alivean bitartez duetan dira gero erat, Profesionalki jolasteko. Beraz bai, ukan ditugu ere bai lotu raundiak egualdarekin segitzeko eta indartzeko gure posizionea. Zienta jakin berda, gaur arte, frantziako federazioak, uh, bon, uh, kanpotik gaizki ikusi adela. Uh, beste, uh, nazioarteko uh, pilota federazioan bitartez. Komunikazioan nola landu du telebistaren uh, jola? Bai, telebista eta telebista. Zertalako ez, molde belezziak edo, berritu zerbait ere bai, erandotan bezala, modernizatu mundu hori edo bai. Bai, eta zertalako ez lotu labate gen, eta indartu presentzia... Telebistan, beraz behar, baina hizkala kanaldu dut Euskal Herrian edo Franz 3. Hoi dela bi haste ikusi dut uh, Facebooken, erdi finalak uh, eta zen Franz 3 xarant, Eta ez zen Franz 3 uh, Euskal Herri edo Franz 3 uh, akitan. Eta hizkala zen Facebooken bakarrik. Hor bada, sartzen gida ukratx bat egiten dugu uh, mundu uh, bere hortan Eta guk bon, mundu holi, osu ongei zagutzen dugu. Eta gazteak gire ere. Emazten euh, lekua, hor euh, nola hobetu? Ba hori izin garri importantea da. Gene ustez, ezen eta badute gaur egun euh, gizonak bezalako lekua. Komunikatu beti, beti, beti eta, eta baloratu. Eta emazteak ere bai, nik ikusi ditu pilota partida batzuk, nesken pilota partida. Mea, argi-garriak. Eta hori, baloratu berda. Ezagoa arazi berda hori. Eta emaztean bitartez ere bai, e, beha, beh, beh. Bisiadazi dako ori, mm. ori da, eta, eta ori da, bedaz, biharko, hau da gude programao xoan. Jean-François du Pratekeran duen mesela azken aldean, liluk uxongi da gure programa. Zainta erran nahi dut, beh, hala kopiatu ditu gauzazko ma kainetik. Bainan, azkenian, eranaidu, ele, bai nan, azkenean azken ean erran nahi dut, gude programao xoan adela, ori erran nahi dut ere, bedaz, bai, nesken plaza, e, isi argh Uh, eta uh, zenta ere bai belegez eta beste frantziako federazio guziek hola dira ere bai. E, eta arte martzialko federazioak, tenisikoak eta mutikoak neskak eta bakotxak badu bere poderea intzinatzeko. Euskal pilotana, badara zo ahondi bat, Euskalpilotana ez dela ageri azteko FFP ben gauk. Belota beniren ere, ez eh? da helibiduna eh, zuen uh, gunea. Zer garantzia eman egiazki e izkuntzari? Hau da egia utz bat. Errandu tamezela, Euskal pilota da nunbait, Euskal nortasun bat, badu, Euskara, eta beraz hori balodatu da, eta indartu gehiago. Eta egia erran, pilotaren bil ez ere bai, aurkezten algu gure hizkuntza ere. Da oso modernua, zaharra baizik eta modernua da ere bai, gaur egun Gu gira ere bai FFPB, Federación Fransez de Pilote Basque. Frantzia osoan agertzen gira, noskiko Frantzia aletik frantxe xa erabiltzen dugu, baina Euskara nahi dugu erabili ere bai, zenta badira bahinean euskaldunak joanak direnak arat jolasteko, lanagatik ikasiketak egiteko, eta beste batzuk ez dira batere euskaldunak ere. Baina hango euskaldunak haien dezan posibilitatea ulertzea, haien ezkuntzan, zer ergana den. Ez zinduzue komunikatu, formato bat beste ligentzat eta bat ipar euskalegiari begira hor zinez, Berroita hamar, berroita hamar, ezagiz Euskara eta Francesa izaiten ala nahi politiko bat. Holi izan daiteke nahi politiko bat bai. Eta hori uh, errandu zuen bezala beharrezkoa behar dela. Baina um, gaur egun ditugun trexnekin, orain arte ez da egin egina izan eta gugara gira pentsatzen nola egin hori. Holi da nahi bat. Errandutan bezala, guretako izkuntza Euskal nortasuna izigarri inportantea da Euskal pilotaren bitartez. Eta ez du odolan bakarrik, errandutan bezala, eh, baizik eta dugu, dugu gure gorputza osoan. Baizik eta ez nik, ez Jean-Francoa du Pratek bakarrik, baizik eta pilotari, pilotazale guziak. Dugu pilota gure gorputzan. Eta hori ez da behar. Eta hori egiteko, bai, be, komunikabideak atseman ditugu tresna begiak ere bai, eta meza, eta hortan egira pentsaltzen. badugu komisune bat, hor pixke bat eta uh, webguneaz eta komunikazioa sarduratuko dira ni hortan izango naiz, eta hori eraman behar dugu. Bero etxe begi es zuli.